Biografii Memorii Isus Povestea unei capodopere De Franco Zefirelli, Dramatizare radiofonică de Monica Patriciu Mărturisesc că toată povestea filmului meu despre Isus Hristos Mă face să cred că într-un moment al vieții mele S-a creat în jurul meu o adevărată conjurație de evenimente Crede-mă, Franco, e un proiect extraordinar Un film despre Isus. Ideea s-a născut în Italia ea aparține lui Pierre Emilio Genarini și lui Fabiano Fabiani, doi catolici pioși cu o cultură evanghelică temenică. În Anglia, Sir Hugh Grade a îmbrățisat-o cu mare căldură. Desigur, desigur, poate fi un film extraordinar, numai că eu unul n-am timp. Acum am alte proiecte. Și totuși ești primul pe lista regizorilor propus de producători. Te consideră cel mai potrivit. Italian? Catolic? Un regizor cunoscut? Nu, nu, nu, nu. Ce rost are să vorbim despre asta când eu sunt atât de ocupat? Mi s-a propus să fac un film despre infernul Dante. La Londra lucrez cu Laurence Olivier, la Sabato Domenica ai a lui De Filippo. Îmi pare rău, dar. Văzusem toate filmele despre Isus. Cel mai mult îmi plăcuse filmul lui Duivie, făcut pe la sfârșitul anilor 30. Un film de o oră și jumătate, frumos, dar prea scurt. Deși refuzasem propunerea, săptămâni în șir am citit, am studiat și am discutat cu specialiștii despre Hristos. În timp, propunerea a fost repetată de câteva ori la rând. Treptat m-am convins că această perpetuă repetare a propunerii putea avea o semnificație. Un cel, o motivație mai adâncă. Franco, te rog, gândește-te. Gândește-te bine. Filmul tot se va face, cu tine sau fără tine. Dar credem mă e o ocazie unică, nu rata. Ai putea învățeșa generației noastre povestea lui Hristos într-o manieră nouă. Recunosc, subiectul mă tentează E foarte interesant, dar... Mai ales acum, în momentul ăsta de criză a tuturor valorilor și idealurilor Filmul le va aminti oamenilor ceea ce sunt pe care să piardă în mod stupid și definitiv Desigur, știu că îmi asum o mare responsabilitate morală În primul rând, dar dacă n-aș accepta să fac filmul ăsta Simt că m-ar cuple și o tristețe de neînvins Prin urmare, accept De-ndată ce am luat hotărârea de a face acest film Îmi amintesc exact, era în iarna lui 1973 Cu puțin înainte de Crăciun În viața mea s-au succedat o serie de experiențe fericite Mai întâi am descoperit Evanghelia Revelație unică pentru orice ființă umană Cu atât mai mult la vârsta maturității Cred că fiecare om găsește și poate lua din Evanghelie acele lucruri de care are nevoie. Întotdeauna îl poți sfătui pe un om deznădăjduit. Citește Evanghelia, căci în ea vei găsi răspunsul pe care îl cauți. Apoi, am pornit în căutarea Nazaretului, al celui pe care îl visam eu. Și asta fiindcă Nazaretul nu mai păstrează din caracterul arhaic decât fântâna de unde femeile arabe vin încă să ia apă. În rest, totul este modern. Așa se face că am vizitat țările de pe țărmul Mediteranei, țări pe care nu le prea cunoșteam. Și crezi că ai să-l găsești? Da, sunt convins că Nazaretul meu există. Bine, dar unde? Asta încă nu știu, dar îl voi căuta peste tot. În Israel, în Sardinia, în Grecia, în Egipt, în Africa de Nord și îl voi găsi Din păcate, aici la Nazaret, edificiile de cult nu au noblețe arhitecturală N-am să mă dau bătut Am încredere în steaua mea norocoasă și mă bazez pe încăpățânarea mea nețărmurită Nu pot Mi-ar repugna să construiesc un Nazaret din placaj și să-mi încep călătoria prin Evanghelii Pornind de la stația Cinecita Nu, nu în niciun caz Sunt sigur că Nazaretul meu există Cu drumurile lui acoperite cu țărână albă Cu casele lui sărăcăcioase Cu pereții spoiți cu var Case adunate în jurul unei piațete În care străjuiește o sinagogă La fel de sărăcăcioasă, dar primitoare Nazaretul meu Se află undeva Poate, dar unde? Ce n-aș da să știu Dar îl voi găsi Sunt sigur că îl voi găsi am vizitat Iordania Pendelete, satele ei răzlețe, frumoase, apoi Siria, spre frontiera cu Turcia. Am descoperit sate rămase încă primitive. Am ajuns și în Maroc, una din cele mai frumoase țări din lume. N-am dat de Nazaretul pe care îl purtam în suflet. Și chiar în ziua în care trebuia să ne reîntoarcem în Europa? Volubilis? Ciudat Privește puțin harta asta Uite, Volubilis Se pare că acolo sunt niște ruine Rămașisele uneia dintre cele mai mari oraș africane din perioada română Grânarul Imperiului mm, Interesant Poate că n-ar fi rău să le vizităm De ce nu? Aș vrea să vă spun câte ceva despre Volubilis Cetate romană care a supraviețuit în parte cu tremururilor de pământ și distrugerilor Scoasă parțial la suprafață După ce trecem de locul sfânt Mulai Idris Binecunoscutul loc de pelerinaj urmează o bifurcație. La stânga se coboară spre Volubilis, la dreapta se urcă spre Fertasa. Fertasa? Și acolo sunt ruine? Oh, nu, nu, nu, e doar un sătuc sermană necat în verdeață. Atunci, să la dreapta, spre Fertasa. Priviți! Priviți! Nu-mi vine să-mi cred ochilor! Priviți, oameni buni, Nazaretul! Exact așa cum l-am visat, Nazaretul meu, într totul cum mi l-am închipuit. Dragă Vincenzo, îți scriu aceste rânduri într-un moment fericit al vieții mele. N-am sperat degeaba, Nazaretul meu există. L-am descoperit, nici nu-ți dai seama cât am regretat că nu erai cu noi Norocul ne-a zâmbit cu puțin înainte de plecare Împreună cu Renzo și Gianni Carante am hotărât să vizităm ruinele de la Volubilis Aveam puțin timp liber la dispoziție și am pornit la drum Dodată am zărit un satuc alb, modest, așezat deasupra unei văi Perfect asemănătoare cu o vale înverzită din Galileea Fascinat! Am luat hotărârea de a arunca o privire prin partea locului. Doar o privire și ce să vezi? Eram la Nazaret. Cuprins de frenezie, am făcut turul complet al satului. Am vorbit cu oameni, am făcut fotografii. În Nazaretul meu totul era la locul lui. Există casa Mariei și a Anei, a lui Iosif și a Arabinului Yehuda. Piața cu sinagoga și puțul din care se scoate apă. M-am întors la Roma cu inima ușurată. De o povară apusătoare, vezi, știam eu că Nazaretul există, dar cine va fi oare Iisus? Întrebarea este dramatică și mă obsedează. A interpreta rolul lui Isus înseamnă a atinge o culme pe care apoi e foarte dificil să te menții și poate și mai greu să o părăsești. Ai, ai, ai, ai dreptate, ai dreptate. Cum să mai joci pe urmă alte roluri? Rămâi Isus pentru tot restul vieții. Sărgăre, vă rog să mă înțelegeți, dacă nu găsesc actorul potrivit, anulez contractul. Nu, nu, nu, nu, imposibil. Imposibil. Aveți vreo propunere, domnule Zefilevi? Propunere? Da, cred că da. Aș vrea să fac o probă cu Robert Powell Robert Powell? Da, numele mi se pare cunoscut și totuși nu mi-amintesc de unde A jucat de curând într-o comedie, a fost un mare succes ah, Da, da, așa e, da, da, da, da, da, da mi-amintesc Excelent, actor, excelent Însă rolul lui Isus nu, nu îl pot imagina rolul ăsta, nu O să facem niște probe Am optat pentru imaginea clasică a lui Sus. Părul lung, despărțit pe frunte, fără barbă, dar în primul rând m-au interesat ochii. Într-adevăr, Robert Powell are niște ochi fascinanți. Curios, pe măsură ce s-au desfășurat probele, s-a produs un adevărat miracol, o prefacere, un transfer de materie din ochii acestui om. A început să izvorască, un fel de lumină stranie Privirea lui mă liniștește Simt că mă urmărește mereu orice aș face Și oriunde mă aș ascunde Ce știm despre Iisus din punct de vedere fizic? Nimic Sau aproape nimic S-a scris că era urât, slab, scund Sau că era cel mai frumos dintre toți oamenii Care s-au născut pe pământ ce actor l-ar putea întrupa cel mai bine? Dacă ești pictor sau sculptor, îți faci propriul tău Isus, așa cum ți-l imaginezi. Eu, ca regizor, lucrez cu un material deja modelat și format cu un om. Din fericire, Robert Powell s-a dovedit a fi un actor englez tipic. Odată convins de justiția și necesitatea unui efort, a fost capabil de o dăruire totală A înțeles că îi ceream nu doar să-și dăruiască chipul și vocea rolului pe care îl interpreta Ci să trăiască o vreme, una din cele mai dificile aventuri ale meseriei sale Să facă sacrificii care nu-i sunt impuse niciodată unui actor pentru alt rol Să urce gol pe cruce, să tărască după el pe ulicioarele susei crucea de lemn pe care urma să fie țintuit să fie legat cu funii rudimentare exact ca acelea cu care erau legați condamnații în epocă Și mai ales să dea glas vorbelor sfinte Se convingă milioane de oameni, un Iisus pentru toți Și asta când fiecare dintre noi are în suflet propriul lui Iisus apărat cu sfințenie și îndrădnicie Ok de la început am știut că ochii trebuie să fie principalul mișloc de comunicare între el și public. Ochii de cristal care te străpung dogorându-ți gândurile și privirea. Ochii, principala sursă a fascinației extraordinare pe care o exercită acest om asupra celor care îl privesc. Chiar și asupra mea? Se spune că v-ați împrietenit. Da, da, ne-am prietenit, Iar acum când strădania noastră comună a luat sfârșit Ne bucurăm ori de câte ori ne întâlnim De fapt, Iisus a fost doar una dintre marile probleme de distribuție Draga mea fani, nu ți-am scris de mult Dar tu știi că ori de câte ori încep să lucrez un film O vreme nu găsesc locul Actori sunt mulți și totuși posibilitățile de alegere sunt limitate. Și apoi alegerea e destul de relativă. Te bazezi pe un stil de joc, pe o anumită trăsătură a actorului. Este angosantă situația în care trebuie să găsești un chip potrivit, unui personaj despre care fiecare spectator și-a format propria lui imagine. Tocmai din cauza acestei imagini pe care fiecare o purtăm în suflet E greu să mulțumești pe toată lumea atunci când ești nevoit să împrumuți un chip unui personaj celebru Tu, iubita mea soră, cum ți-o imaginezi pe Fecioara Maria? O prezență veșnic îndurerată Un personaj enigmatic, tulburător O prezență absolut convingătoare îmi place să cred că Maria, de la cea mai fragedă vârstă, era o ființă aparte, de o sensibilitate deosebită. Va rosti doar câteva cuvinte, la început. După nașterea lui Iisus, nu va mai vorbi. Coranul spune, mă întrebi cum este posibil ca din pântecul unei virgine să se nască viață. Lui Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și în cazul ei, ochii sunt foarte importanți. Salașul unei lumini, a unei taine, al unui mister laundric. Pentru rolul Mariei copilă, m-am gândit să angajez o actriță foarte tânără și, mai ca domnului matură, să fie Irene Papas. Irene exercită asupra mea și cred că nu numai asupra mea o impresie puternică. Dar, înainte de a-i propune Irenei rolul, am început să caut o copilă de 15 ani. S-au prezentat sute de tinere. Dar nu mi-a plăcut niciuna. Până când, într-o zi, mi-am amintit de Olivia Hasei. Jucase în Romeo și Julieta, dar de atunci trecuse o vreme. Julieta? Da, am fost Julieta acum, acum șapte ani. Șapte ani? Da. Ești sigur. Nu se poate. Ba da, ba da. Între timp m-am căsătorit, am divorțat. Am un copil de trei ani. Dar arăți foarte tânără. Ți-ai păstrat prospețimea, chiar un fel de candoare Da, Olivia, probele tale m-au convins Și m-au făcut să-mi schimb planul Nu voi folosi două actrițe pentru rolul ăsta Ci va fi rolul tău Doar al tău Tu, Maria Copilă și tot tu, Maria la vârsta maturității Sunt convins că am făcut o alegere bună, ești Frumoasă, tulburătoare, enigmatică, inteligentă. Sigur, ai un rol mare, dar nu uita, ca și în Evanghelie și în film Maria nu apare prea des, fiind totuși o prezență permanentă. Există niște momente de o mare intensitate, bunavestire, crucificarea și coborârea de pe cruce. Va trebui să ne concentrăm atenția asupra lor. Dragă fani, Olivia este superbă și joacă minunat. Îți dai seama, a reușit chiar să devină evreică. Cât despre scena coborârii de pe cruce, cred că a reușit un lucru extrem de rar în cinematografie. Se implicase total în rol și avea aerul că plutea în lumea suferințelor absolute. Ba chiar a ajuns la paroxism. Am văzut-o năpustindu-se. Urlând în ploaia care se revărsa în torente peste trupul neînsuflețit al fiului ei martirizat, trup pe care l-a ridicat de pe pământ cu o forță uluitoare, crede-mă, Fanny, Olivia a reușit să-l ridice, să-l ia în brațe ca pe un copil pe Albert Powell, bărbat de 70 kg, a fost o scenă zguduitoare. Poate cea mai dramatică dintre scenele acestui film... Așadar, veste, Maria e în micuța colibă din Nazaret Urmează să primească o veste cu totul și cu totul neașteptată Veste ce o face mai întâi să se prăbușească, apoi însă o înalță Aude vocea îngerului, o aude doar ea și răspunde Răspunsurile ei se aud, la început nesigure, timide, dar treptat devin ferme, răspicate Va fi o scenă grea Nu, nu, liniștește-te, o să iasă bine Da, da, poate, poate De fapt, de fapt mai complicată va fi Marea scenă a coborârii de pe cruce Mă gândisem mult la ea Și în mintea mea era bine alcătuită Cum să bănuiesc ce urma să se întâmple? Îți amintești? Pompierii cu niște tulumbe de apă enorme erau așezați în spatele Golgotei mm, Tulumbe de apă, da, așa ar fi trebuit să fie, numai că apa aceea Era o apă tare murdară, amestecată cu Să sărmanie actor Deasupra lor a început să se cearnă o ploaie mocirloasă, cenușie și etică Dar care în plan cromatic și dramatic s-a dovedit foarte eficace Da, ne-a ajutat și lumina aceea specială de dinainte de crepuscul Gurile de apă și de fum se deschid, iar noi începem filmarea În mijlocul bocitoarelor tunisiene, Olivia e intransă. Fiul ei urmează să fie coborât de pe crucea pe care a fost răstignit Vietul, Power, în mijlocul lui februarie, înfruntă gol potopul de apă mâloasă și rece ca gheață. Trupul inert e coborât de pe cruce și așezat pe pământ Un ofițer roman îl lovește cu piciorul pentru a se încredița că a murit Apoi femeile se apropie Sosește olivia sprijinită de două femei Prada dispărării se aruncă peste trupul lui Iisus. Moment în care una din bocitoarele tunisiene se așează în fața camerei și nu se mai dă dusă de acolo. Stop! Suntem nevoiți să facem o scurtă pauză. Ca să reluăm filmarea, schimbăm costumele, refacem machiajul. Medicul echipei îi face lui Paul o injecție cu camphor pentru că actorul abia se sine pe picioare. Mă duc după Olivia și o găsesc într-o stare jalnică. Cineva îi oferis un pahar de coniac. Amețită, face mai întâi o criză de nervi, apoi izbucnește într-un râs nestăvilit. Aproape pe brațe, reușim totuși să o readucem în fața camerelor. Powell e din nou răstignit și apoi coborât pe pământ. Olivia cade peste trupul lui și, zguduită de fiori, rămâne în acea atitudine impresionantă. Un tablou al disperării atât de convingător încât hotărâm să-l păstrăm în film. În film există numeroase personaje importante Da, am avut norocul să lucrez cu mulți actori celebri Cum de am reușit să-i conving să colaboreze la filmul meu? Mai întâi a fost adeziunea lui Laurence Olivier Ea le-a atras pe toate celelalte Laurence Olivier în rolul lui Nicodim. Da, a răspuns propunerii mele în primul rând datorită credinței lui creștine Și apoi așa cum am mărturisit-o datorită prieteniei puternice și îndelungate care ne leagă. Apropo de extraordinara participare a unor actori celebri la acest film, toți, fără excepție, au acceptat să fie plătiți mai prost decât meritau. Mai importantă decât bani a fost bucuria de a contribui la realizarea acestui film, S-au reînodat vechi legături și s-au legat noi prietenii fapt pentru care le sunt recunoscători tuturor și fiecăruia în parte. În rolul Mariei Magdalena, binecunoscuta Anne Bancroft. Din prima clipă m-am gândit la ea, deși știu că pentru a fi lăsată în pace cere sume prohibitive. Și atunci, cum de a acceptat? I-am vorbit despre rol. I-am explicat că nu-i pot oferi prea mult și peste... Da, peste trei zile am primit un telefon de la Londra. Franco? Mi-e imposibil. Mi-e imposibil să refuz propunerea unui regizor pe care îl stimez. În plus voi juca alături de confrați pe care i admir mult. Din păcate banii sunt puțini, dar sper să câștig mai mult cu alte filme, mai puțin pasionante. Laurence Olivier, Anne Bancroft Apoi Rod Steiger Pentru rolul lui Pilat Ce-mi zic? Mi-ar trebui un tip ca Steiger Rod acceptă rapid și îți telegrafiază Foarte fericit să particip la filmul tău Un actor inteligent și metodic Discutând cu el despre atitudinea personajului Mi-am dat seama că făcusem o alegere foarte bună Într-adevăr, Rod a reușit să sugereze extraordinar Cele câteva momente de tulburare pe care le trăiește Pilat Mediocrul funcționar de provincie La drept vorbind, dată fiind reputația lui în privința meticulozității M-am temut că-mi va fi greu să-l modelez Că voi fi nevoit să lupt cu el La despărțire, l-am felicitat pentru seriozitatea lui actoricească A mai fost și Michael York. În rolul lui Ioan Botezător Peter Ustinov Irod Formidabil amestec de grotesc și ferocitate barbară James Mess Iosif din Arimatea Exemplu de stil și de calmă cumpătare Christopher Plummer În rolul Irod Antipas Omul devenit de dreptate Sim nevoia să-ți repet un lucru ciudat Aparent noi, regizorii, n-ar trebui să ne facem prea multe probleme În ceea ce privește distribuția Doar avem la dispoziție o mulțime de actori cu toate acestea, susțin că posibilitățile de alegere sunt limitate și că, de fapt, alegerea noastră este întotdeauna relativă. De pildă, nu mi-a fost ușor să găsesc actorii care să interpreteze rolurile celor 12 apostoli. De ce au fost oare 12 acesta este numărul triburilor lui Israel și al semnelor judiacale Apostolii reprezintă simboluri ale omenirii Bartolomeu, un vrac fără niciun fel de învățătură, priceput la leacuri și ierburi Matei, om socotit, cu simț practic, înclinat spre duritate Tadeus, artist sau mai exact muzicant? Petru, un răzvrătit, om aspru care șeșea ușor din fire Alcătuind împreună un grup de oameni modești și simpli Se pare că celor 12 apostole era de ajuns să asculte cuvintele lui Isus, pentru a se bucura, deși nu înțelegeau în întregime sensul vorbelor, gândurilor și gesturilor lui. Isus le spunea, veți înțelege, chiar dacă abia la sfârșit, dar veți înțelege. Probabil că ei îl priveau ușor uimit și înfricoșați. Nu puteți, nu aveți cum să înțelegeți acum întăra el ca să nu-i amărască prea tare Dar într-o zi vă voi trimite Duhul Sfânt și atunci veți înțelege fiecare lucru Printre cei 12 apostoli se afla și Iuda Cel care ținea socoteala veniturilor și darurilor primite Dar și Ioan Singurul dintre apostoli cu a plecare spre învățătură Isus a ales Apostolii după ce i-a pătruns cu privirea. Din păcate, în film a fost cu neputință să depă în povestea fiecăruia, deși fiecare dintre cele 12 destine merita să fie prezentat. Mi-ar fi trebuit cel puțin încă 4 ore de spectacol pentru a înfățișa locurile lor natale, felul lor de a gândi, trăsăturile lor spirituale, lucruri pe care Evanghelia le schițează întreagă. În cursul evocării mele am fost nevoit să mă limitez la o scenă succintă. Iisus îi cumpănește dintr-o privire și poruncește, urmați-mă. Nu știu nimic altceva despre ei, nici despre naștere, nici despre caracter. Cei 12 sunt prototipuri umane, fiecare apostol reprezentând în felul său omenirea, una din fațetele ei. Iisus s-a oprit la cei 12 oameni făcuți din lut și sentimente, luându-i așa cum erau. Pentru că împreună alcătuiesc imaginea omului ideal, nu numai cu virtuțile, dar și cu defectele lui, nu doar cu viciile, dar și cu calitățile sale. Actorii, fie american, englez sau italien, sună verosimili. Firesc, pentru că sunt profesioniști, unii chiar foarte cunoscuți. Alegerea a fost dificilă, mai ales în cazul lui Iuda. Trebuia găsit un chip potrivit unui personaj despre care, ca și în cazul lui Iisus sau al Mariei, fiecare spectator și-a format propria sa imagine. Tocmai din cauza ei, a acestei imagini, e greu să-i mulțumești pe toți atunci când ești nevoit să-i împrumuți un chip unui personaj celebru. Draga mea soră, problema cea mai grea în alegerea celor 12 apostoli a fost, așa cum cred că bănuiești, Descoperirea lui Iuda O vreme m-am gândit la un actor englez Ian McShane A cărui carieră restrânsă Era totuși foarte interesantă I-am dat rolul și n-am greșit Ian și-a înțeles perfect personajul Și l-a jucat extraordinar Cu har, cu eleganță Cu vivacitate În interpretarea lui Ian Iuda este un om care știe totul Despre absolut orice lucru Mai puțin despre singurul lucru Care are însemnătate Esențialul, focul sacru, flacăra iubirii aprinsă de Iisus, este total absent din felul lui de-a gândi. Și când totul se prăbușește, Iisus îl luminează, nu judecata Iuda, nu judecata, deschideți inima și ochii, înțelegând greșeala în care căzuse, Iuda rămâne încremenit. Am înțeles că prin pilda lui Iuda, Iisus ne-a deschis ochii asupra acestui fel subtil și grav de eroare umană. Sigur, au existat, există și vor exista nenumărați Iuda, dar toți, mai devreme sau mai târziu, sunt condamnați să atârne în ștreangul propriului lor orgoliu. Ne putem întreba de ce oare Iisus a dorit ca Iuda, un trădător, să facă parte dintre și săi, să stea în preajmă? De ce? Pentru că și Iuda este una dintre fațetele omenirii. Face parte din categoria oamenilor abili care își închipuie că sunt în stare să găsească răspuns la orice întrebare pe calea rațiunii pure, dar care întotdeauna sfârșesc prin a trăda valorile cele mai însemnate. despre scenariu și scenariul are povestea lui. După o perioadă de ezitări, am acceptat să fac filmul în iarna lui '73, cu puțin înainte de Crăciun. Scenariul încă nu exista. Nu. Prima lui formă a fost gata abia prin martie '74. Exact, în martie 1974, Anthony Burgess a schițat în numai 16 zile un plan narrativ în șase părți Cum? În 16 zile? Numai în 16 zile mi se pare imposibil Și totuși e drept că au fost zile de muncă supraomenească Burgess a pe hârtie povestea lui Hristos Așa cum și amintea el Filtrându-și și, și selectându-și lecturile Apoi Burgess s-a făcut nevăzut Da, da Ne-a părăsit înainte de începerea turnării Și timp de aproape doi ani N-a mai dat niciun semn de viață a urmat o serie de modificări. Și asta m-a făcut să mă întreb cu neliniște crescând de ce părere avea să aibă Burgess despre forma finală de redactarea filmului, atât de diferită de prima lui versiune. Îmi amintesc că prima versiune a fost o schiță profund impregnată de caracterul evangeliilor, dar adeseori cuvintele personajelor nu corespundeau celor din Noul Testament. În cele pe care Burgess voia să-i le atribuie lui Isus. Recunosc că am considerat necesar să stau de vorbă cu experți în texte evanghelice Simțeam nevoia să mă sfătuiesc cu specialiști pentru a evita greșelile, inexactitățile Poate chiar blasfemiile a căror victimă inconștientă aș fi putut deveni Specialiștii au contestat amalgamul evanghelic al de Burgess Mărturisesc că le-am dat dreptate, mai ales în cazul lui Isus Cred că Burgess, atribuindu-i cuvinte obișnuite a încercat să-l facă pe Iisus mai actual, mai accesibil, mai apropiat de noi Da, da, și tocmai aici a greșit Toate celelalte personaje ale freștei evanghelice puteau fi interpretate în mod liber Toate cu excepția lui Iisus El trebuia înfățișat în manieră ortodoxă Pornind exclusiv de la materialul oferit de Evanghelie Fără să-și dea seama, Berges? a distrus dimensiunea carismatică, misterioasă și supranaturală, latura fundamentală a personajului. Chiar dacă îi se conferă o vibrație profund, umană, lui Isus nu îi se poate desrăma aura divină, care este un fel de emanație perpetuă, cel mai mărunt lucru, gestul cel mai nesemnificativ. Fiecare cuvânt al lui Isus trebuia să sugereze acest dublu aspect. Când... Frângea o pâine, când mângâia un copil, Hristos făcea gesturi obișnuite ce căpătau un aspect deosebit. În schița lui de scenariu, Barges s-a străduit să facă din Iisus o prezență umană. Pe când eu am hotărât să țin sub un control riguros aspectul uman al personajului și să scot în evidență latura lui divină, cred că în orice om există ceva divin. Lumina pe care i-a insuflat-o Dumnezeu Iată de ce m-am străduit să-l ajut pe Robert Paul Să exprime legătura dintre Dumnezeu, Iisus și lucrurile terestre Așa se face că ochii lui au devenit izvoare de lumină Iar vocea a căpătat rezonanțe misterioase Ca și când ar fi transmis și captat mesaje din necunoscut Desigur, munca scenaristului nu reprezintă decât o parte din creația cinematografică, foarte importantă, dar mai sunt și imaginea, lumina, sunetul, care se aștern peste cuvintele scrise, săvârșind uneori miracolul rezolvării unor probleme abia sugerate de text. E adevărat că la începutul colaborării cu Burgess Am avut-o alături pe Suzo amico O șenaristă cu mare putere de înțelegere și intuiție Renumită pentru fidelitatea față de proiectul inițial al unei idei Calitate pe care, din păcate, o au atât de puțin oameni Da, da, da, am, am avut noroc Tocmai această consecvență în păstrarea intenției inițiale a proiectului L-a emoționat pe Burgess Imediat după terminarea filmului, i-am arătat... Cu inima strânsă rezultatul. De ce cu inima strânsă? Pentru că mă temeam să nu-mi ceară să-i scot numele de pe generic. După proiecția care a durat șase ore și jumătate, Burgess, profund mișcat, s-a repezit la o foaie de hârtie și dintr-o suflare mi-a scris o scrisoare pe care o păstrez ca pe o mărturie de suflet. Burgess era fericit că ne-a putut da o mână de ajutor la realizarea filmului. Contemplând trecutul, cum ai privi o cărare din vârful muntelui, îmi dau seama, sau poate doar îmi imaginez, că totul s-a întâmplat potrivit dorinței și voinței cuiva anume. Nu pretind că aș avea o poziție privilegiată, dar sunt convins că toți oamenii, într-un fel sau altul, sunt chemați să-și asume o responsabilitate, să ducă la bun sfârșit o acțiune, să devină, într-un cuvânt, uneltele lui Dumnezeu. Isus a însemnat o adevărată școală de o valoare unică pentru grupul considerabil de tineri-actori Care au avut ocazia de-a lungul mai multor luni de filmare Să vadă trecând zilnic pe lângă ei Și mai ales să vadă cum lucrează cele mai mari talente ale cinematografiei și ale teatrului mondial N-am să uit serile petrecute împreună Obosiți la sfârșitul unei zile de muncă îndrăjită ne adunam în hanurile care ne găzduiau, ne așezam în jurul mesei Sau direct pe jos De parcă ne instalam pe puntea unei corări Acest film a fost într-adevăr un paradis terestru Vizitat din când în când de spirite binefăcătoare Cum aș putea vorbi cât mai corect cu putință despre toți actorii Care au pus în acest film tot sufletul lor Și tot rodul atâtor ani de experiență și de sacrificii desigur cu să Solivien nu e nevoie să discut despre felul în care poate fi sugerată emoția unui moment nu nu nu pentru că el are acea capacitate extraordinară de a trăi o revelație de a convinge cuvintele lui Dumnezeu izboară de pe buze dintr-o suflare nu pare să le declame senzația este că ele s-au născut în lui Și Rod Steiger, în rolul lui Pilat din Pont, reușește să rezolve exemplar cele două-trei momente de tulburare pe care le trăiește modestul funcționar de provincie asupra căruia se aștepte o rază de lumină. Și pe care el o percepe, dar nu o poate defini. Căci, înainte de a rosti sentința lui Isus, reflectând asupra pericolului pe care l-ar reprezenta eliberarea lui Barabas, Pilat spune, privind chipul însângerat al lui Hristos, mă întreb, care este adevăratul dușman? Cum spune aceste cuvinte? În așa fel încât, auzindu-le, ne face să întrevedem cursul viitoarelor confruntări dintre creștinism și imperiu. Și mai e ceva foarte important. Pentru prima oară în istoria filmelor sau pieselor de teatru despre viața lui Hristos poate fi văzut și auzit procuratorul roman dictând sentința rituală de condamnare la crucificare, sentință pe care am copiat-o din actele de proces ale primilor martiri. Sunt sigur că în privința lui Robert Powell a făcut o alegere minunată. E nu numai foarte talentat, dar și extrem de devotat meseriei sale. Cât a durat filmarea, Nu l am auzit niciodată plângându-se de oboseală. Și, -și n-a fost soluție găsită împreună care să nu îi se dedice cu o fără limite. Vă amintiți? Era pe la sfârșitul lui septembrie. Ba da, a început să, să filmăm în Maroc povestea lui Iosif și a Mariei înainte de nașterea fiului. De deși nu era încă nevoie de el, Robert a apărut și a rămas împreună cu noi Urmărindu-mă cum lucrez, cum mă port cu actorii S-am prietenit cu trupa Așa se face că atunci când am ajuns la prima lui scenă Isus, alungat din sinagoga din Nazaret, Robert era pregătit Și totuși au fost și probleme Da, fiindcă uneori nu-i plăcea traducerea engleză a unor vorbe ale lui Isus Parcă laud, dacă eu nu înțeleg în întregime ceea ce am de spus dacă nu înțeleg eu Cel care trăiește în interiorul Acestei istorii Cum să înțeleagă publicul Mai întâi trebuie să înțeleg eu Pentru că apoi să-i fac și pe alții Să înțeleagă Și cum să nu-i dai dreptate Când în primul rând Prin acest film aveam datoria De a transmite întregul mesaj Și cuvintele divine Ale lui Isus Așa se face că într-o zi Ai spus lui Paul Dragă, dragă dacă îl cauți pe Iisus, asta înseamnă că deja l-ai găsit. După această muncă, Robert Powell va trece, desigur, la multe alte roluri în cinema și în teatru. Dar sunt convins că acest rol își va pune pe viața lui de actor și de om o pecete care va rezista timpului și împrejurărilor. Pani, iubita mea soră, la Agabes ca în atâtea alte regiuni ale Africii de Nord pe care le-am vizitat în ultima vreme în căutarea unor locuri de filmare, am constatat că sentimentul religios al populației este încă foarte puternic și curat. Lucru rar într-o lume ca noastră, descumpănită și sceptică. Ieri am văzut împreună cu Vicența Bela pe peretele de un alb imaculat al unei cocioabe în oază gabes, o ciudată inscripție în arabă și într-o franceză aproximativă. O pâine, dacă ai, împarte-o, altfel își ia zborul. I-am descoperit autorul, un omuleț bărbos cu o privire speriată, dar surăzătoare, L-am întrebat cine era ea. Aceea care și-ar lua zborul dacă n-am accepta să ne împărțim pâinea cu aproapele. Ne-am măsurat o clipă și apoi a răspuns, fericire. Din fericire am urmat de aproapele lămuririle din Evanghelie cu privire la o scenă care din punct de vedere cinematografic mi se părea perfectă, învierea. După moartea lui Iisus, apostolii înfricoșați, buciumați, dezorientați stau ascunși. Urmează o scenă demnă de un film polițist. Sinedriul, temându-se de Isus, chiar și după moarte, poruncește ca groapa să-i fie astupată cu o piatră de mormânt uriașă, încât prorocirile lui și ale Evangheliei să nu se poată îndeplini. Hristos moare, dar reînvie în toată puterea gloriei sale după trei zile. Corpul dispare, vestea se răspândește în tot Ierusalimul, iar realitatea învierii este acceptată. Spectatorul care cunoaște deja toate personajele istoriei lui Isus se întreabă cum de a fost cu putință ca trupul să dispară. Astfel fiecare spectator se află față în față cu taina învierii lui Isus. Cine nu o poate primi în sufletul său, nu poate accepta nici creștinismul. Pe când discipolii stau ascunși, Maria Magdalena se duce la mormânt și îl află gol. Aleargă să-i pe apostoli. Ei însă nu cred. Doar Petru spune: Eu cred pentru că tot ce a prezis Isus a adevărit. L-am trădat, dar simt că ne-a iertat. După scena mărturisirii lui Petru, ar fi trebuit să torn episodul întoarcerei lui Isus printre apostolii săi. Dar macării și costumierii au fost primii care mi-au dat de înțeles. Că nu eram pe calea cea bună E prima oară când fava cere indicații precise privind machiajul lui Paul Iar Sabatini și Escofie se plâng că nu știu ce costum să-i aleagă lui Isus pentru scena asta Să-l îmbrace în veșmintele sfârșiate în timpul judecății În straiul purpuriu din timpul calvarului În giulgiu, într-o cămașă nouă Până și în anuții, cel căruia nu-i lipsesc niciodată resursele A spus că scena ridică probleme deosebite de ecleraj Iar Paul... Pare complet lipsit de energie. Trebuia să iau o hotărâre și curând totul era pregătit de turnare. După mărturisirea lui Petru, ar fi fost nimerit să asistăm la un moment de tensiune mistică intensă. Iisus iese pe ușa larg deschisă de Maria Magdalena. În prim plan, rănile lăsate de piroane în palmele sale. Speriați, apostolii se retrag. Iisus îi liniștește pe fiecare în parte. Îl lasă pe Toma să-i pipă rănile și apoi spune crez pentru că m atins și m văzut Întorcându-se spre Petru, adaugă fericit acela care crede fără a cerceta Desigur că atunci când e povestită sau citită scena are un efect extraordinar Însă prin intermediul procedeului cinematografic ea -și pierde credibilitatea Da, da, am ținut cont de scepticismul general și am hotărât să mai reflectez au urmat niște zile îngrozitoare. Am ajuns să blestem ziua în care acceptasem o sarcină atât de ingrată. Apoi mi-a venit o idee. Iisus revine ca un prieten aflat în suferință. Personajul care are nevoie de afecțiunea prietenilor săi nu este recunoscut imediat. Ideea ne-a cucerit pe toți. Am pregătit filmarea și... Brusc cerul s-a întunecat S-a pornit un vânt extrem de violent Care câte ai clipi ne-a pulverizat decorul Și atunci mi-am zis Gata Ajunge cu scena asta Și astfel scena învierii A rămas o întâlnire ratată Am stabilit să turnăm scena cu cina cea de taină chiar în locul unde nu s-a putut turna scena învierii, dar... Întâmplarea ne-a scos în cale cu totul și cu totul altă parte de corul ideal pentru filmarea cinei. Nici nu știu cum de-am nimedit exact încăperea de care aveam nevoie. O cameră podită cu scânduri și acoperite cu paie precum odăile sărăcăcioase ale caselor din Ierusalim. Am filmat scena fără să mai stăm pe gânduri. Dragă mea soră, împreună cu Maisel și Sabatinii ne străduim disperat să terminăm în timp miile de costume pe care le-am elaborat împreună și pe care acum trebuie să le croim, să le coasim și apoi să le învechim, ca să nu pare ieșite din rafturile vestiarului, ci niște haine obișnuite, folosite zilnic. De ce am ajuns în situația asta? Pentru că stofele țesute de mână comandate în Maroc și în Tunisia au întârziat aproape două luni, iar noi acum facem un efort extraordinar. Îți dai seama că pentru a îmbrăca mulțimea noastră de actori și de figuranți, trebuie să târâm după noi pretutind un atelier de croitorie. Ce păcat că nu ești aici! Aș avea mare nevoie de sfaturile tale! Recunosc, pentru muzica acestui film am avut posibilitatea de a alege între cei mai mari muzicieni Și alegerea ta s-a oprit la Maurice Jarre Da, da, la el De ce, Maurice Jar? I-am urmărit evoluția în timp L-am descoperit pe când era adolescent Atunci a compus muzica pentru Lăsicii Lorenzaceu, a lui Gerard Filip. Au urmat filme celebre, Doctor Jivago, Podul de pe râul Cuei Filme numite comerciale, cărora muzica lui Jarre, le-a conferit o ținută fără egal. Mi-am prezentat câteva secvențe din montaj Era în iunie 1976 Moris a renunțat la vacanță S-a închis în casă și a început să lucreze Așa s-a născut o muzică ce se întâmpărește cu mare ușurință în memorie Am fost fericit să constat că Maurice m-a înțeles foarte bine Că a înțeles exact ce așteptam de la el o muzică în stare să pătrundă în substanța intimă a filmului, capabilă să-l desăvârșească. Câte filme n-au fost compromise din cauza inadecvării muzicii la conținutul peliculei? Este drept că unii icon mulțumesc să selecteze o bucată de pe un disc absolut la întâmplare, să combine tocate, fugi sau sinfonii? Eu, unul, sunt de părere că muzica are o importanță covârșitoare, că într-un film... Ea este un veritabil discurs paralel, o latură vie a dialogului și nu una pasivă. Și mai e ceva. de îndată ce coloana sonoră a fost integrată în film, nimic nu mai poate fi schimbat. Filmul s-a cristalizat. de îndată ce filmul este gata, i-a sfârșit o parte din viața noastră. Ne despărțim de oboseala turnări, de încordarea, de a stăpâni fiecare scenă, fiecare rol, fiecare chip, fiecare cuvânt. Furtunile și tensiunile creației se liniștesc. Muzica învăluie totul, ceea ce îți aparținuse ți se smulge din suflet. Da, ai dreptate să subții că fiecare om e chemat într-un fel sau altul să-și asume o responsabilitate, să ducă la bun sfârșit o acțiune. Acum când filmul este gata, îl privesc de parcă ar fi un fiu care se căsătorește, pleacă de lângă mine și se înstrăinează. Pleacă, dar nu-l pot opri din drum Așa se sfârșește povestea acestui film Despre care se vor spune multe Despre ceea ce el semnifică sau vrea să demonstreze Adevărul este că l-am făcut pentru a dărui lumii Un strop de credință Acestei lumi atât de a zilelor noastre Există în mesajul lui Isus, o taină mistuitoare care ne depășește, ne stârmește și ne cheamă. Filmul meu, o peliculă de peste patru ore, respectiv trei filme de o oră și jumătate, un film destinat unei jumătăți de miliard de spectatori, început în prag de iarnă, cu programarea etapelor tot atât de regulate ca portativele pe hârtie, în perioade de timp reduse la minimum un plan de muncă veșnic modificat pentru a face față necesității de a coordona datele prezenței fiecărui actor pentru a nu spori cheltuielile și mai ales pentru a evita perspectiva sumbră de a depăși cheltuielile contractuale. Iată că acum când povestea filmului a devenit amintire, acum când nu mă mai simt atât de încordat, deși obosea la stăruie, nu știu dacă am realizat un film cu adevărat bun, dar știu că ar fi de ajuns ca o singură imagine să producă o emoție autentică, să trezească ecoul mesajului divin pe care fiecare dintre noi îl purtăm în ființa noastră, pentru ca toate sacrificiile la care am consimțit să-și afle justificarea. Și ca o permanență, glasul acela pe care nu cred, nu vreau să cred că-l voi uita vreodată, glasul acela, ecoul mesajului divin. Chiar dacă am la sfârșit, dar veți înțelege. Ați ascultat Iisus, povestea unei capodopere, de Franco Zefirelli, dramatizare radiofonică de Monica Patriciu. Distribuția a fost următoarea. Franco Zefirelli, Nicolae Pomoje, primul povestitor, Ion Pavlescu, al doilea povestitor, Mihai din Vale, Sir Grade, Ion Punea, Olivia Hasei, Janin Stavarache. N. Bancroft, Marina Maican. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinesc.